Королі і капуста Тепер пора. Озвався Морж. Сказати кілька слів про шхуни, чоботи і сургуч, Капусту й королів. Морж і Тесля Передмова Теслі Вам скажуть ванчурії, що Мірафлорес, президент цієї нетривкої республіки, сам собі заподіяв смерть у прибережному містечку Кораліо, що саме сюди він утік від прикростей неминучої революції, а сто тисяч доларів з державної скарбниці, що їх він захопив із собою в шкіряному американському саквояжі. На спогад про бурхливі часи свого президентства так і не знайшлися після його смерті. За один рал перший ліпший хлопець покаже вам його могилу вона за містом. Біля невеличкого мосту, перекинутого через поросле мангровим лісом болото. Простий дерев'яний обрубок стоїть в узголів'ї. На ньому хтось випалив. Розпеченим залізом Напис іспанською Рамон Ангель де ла Крусес і Мірафлорес Президент Республіки Анчурія Хай судить його Бог З напису видно, що ці радісні люди не переслідують того, хто розрахувався з життям Хай судить його Бог навіть утративши сто тисяч, такі жадані для кожного, вони не пішли далі цього напису. Чужій або приїжджій людині мешканці Кораліо розкажуть про трагічний кінець свого колишнього президента. Як він намагався втекти з їхньої країни, забравши з собою державні гроші та донью Ізабеллу Гілберт. Молоду американську співачку. Як затриманий у краліо членами опозиційної партії, він узяв за краще прострелити собі голову, ніж розлучитися з грішми. А потім і з сеньорітою Гілберт. Далі вам розкажуть, як доні Ізабелла, побачивши, що її хисткий човен опинився на мілені, що вона одночасно втратила й високопоставленого поклонника і стотисячний сувенір, кинула якір у цих стоячих прибережних водах, очікуючи нового припливу. В коралі розповідають, що незабаром її підхопив швидкий і щасливий приплив в особі американця Френка Гудвіна який постійно проживав у цьому містечку і збагатів на експорті місцевих товарів. Це був банановий король, ковчуковий князь, барон сарсапареллі індиго та червоного дерева. Вам скажуть, що сеньорита Гілберт одружилася з сеньором Гудвіном через місяць після смерті президента і таким чином вирвало у фортуни, як тільки та перестала їй посміхатися. Нові дари ще цінніші завтрачені. Про американця Дона Френка Гудвіна та про його дружину жителі містечка кажуть тільки хороше. Дон Френк прожив серед них багато років і завоював загальну пошану. Його дружина – дуже легко стала царицею Великопанського товариства, яке тільки могло бути на цьому скромному узбережжі. Сама губернаторша, родом із гордою кастільської фамілії Монтелон і Делороса Делос Сантос і Мендес, вважає за честь для себе розгорнути серветку своїми оливковими вперснях руками, за столом у сеньйори Гудвін. А якщо ви, давши волю північній упередженості, натякнете на барвисте минуле місіс Гудвін, коли одчайдушно веселою невимушеністю опередкової співачки вона заполонила серце немолодого президента, або згадаєте про ту роль, яку вона відіграла в падінні та злочинах цього державного мужа, жителі Кораліо, як справжні латняни, тільки знижуть плечима, і це буде їх єдина відповідь. Якщо в Кораліо існувало коли-небудь упередження, вставлені до сеньори Гудвін, то тепер воно обернулося цілком на її користь. Може здатися, що це кінець, а не початок моєї повісті. Трагедія скінчилась, романтична історія дійшла свого апогею. І вже немає про що розповідати. Але для більш цікавого читача буде, до певної міри, повчально простежити приховані ниті, що правлять за основу хитромудрої тканини описуваних подій. Над гробок зем'ям президента Міра Флореса щодня шарують піском та корою мильного дерева. Старий метис віддано доглядає могилу з повільною дбайливістю природженого ледаря. Своїм мачете він виполює бур'ян та невиводну траву, визбирує зашкаробленими пальцями мурашок, скорпіонів, жуків, і кропить дерен на могилі водою з фонтана, що на міській площі. Жодну могилу в місті не доглядають так старанно, як цю. Тільки простеживши до кінця таємні ниті, можна зрозуміти, чому старий індіанець Гальвес потай одержує плату, за доглядання могили президента Мірафлореса, та ще й від особи, яка ніколи не бачила нещасливого правителя, ні живого, ні мертвого, і чому ця особа частенько приходить сюди вечорами, поглядаючи віддалік з печальною ніжністю на той безславний горбок. Про бурхливу життєву путь Ізабели Гілберт можна довідатись не в Кораліо, а денебудь в іншому місці. Новий Орлан дав їй життя і ту мішану іспано-французьку кров, що примусила її пережити стільки гарячих, неспокійних днів. Вчилася вона мало, але добре знала мужчин і їхні інтереси. Тут, мабуть, допомагав їй інстинкт. Рідко трапляються жінки, обдаровані такою безоглядною сміливістю, такою палкою жадобою пригод, таким потягом до втіх. Всякі обмеження дратували її. Це була Єва, яка вже вчинила гріх, але ще не зазнала гіркої розплати, вона несла життя як троянду в себе на грудях. Кажуть, ніби з великої сили мужчин, які упадали коло неї, тільки один щасливець припав їй до вподоби. Президентові Мірафлоресу, блискучому, але хисткому правителеві Анчурії, віддала вона ключ від свого завзятого серця. Як же тоді могло статися, що вона, за свідченням жителів Кораліо, після одруження з Гудвіном зажила нудним, сонним, бездіяльним життям? Приховані ниті тягнуться далеко аж ген за море. Якщо простежити їх, можна дізнатися, чому Одей, прозваний Куцим, що служив у колумбійському розшукному агентстві, втратив свою посаду. А щоб веселішими навчас, ми вважатимемо за приємний обов'язок прогулятися з Момусом під тропічними зорями, де колись гордо виступала сувора Мельпоменна. Викликати такий сміх, щоб аж луна йшла від цих розкішних джунглів, та похмурих бескідів, де колись розтиналися крики нещасних, що попадали до рук піратів. Відкинути спис і тесак і атакувати тільки насмішками і веселими дотепами. З ржавого шолома давньої казки добувати спасенну усмішку радості. Отчим чим люботішитись у холодку Цитринових дерев на морському березі, вигнутому як уста, готові усміхнутись, бо тут іще живі казки іспанських морів. Ця частина материка обмита бурхливими хвилями Карібського моря, де над стіною страшних тропічних джунглів висучать бундючні кордільєри, ще й досі оповита таємничими переказами. У минулі часи морські розбійники та повстанці будили відгомін серед цих безкидів, готуючи в зелених заростях своїми кремінними рушницями та мечами поживу для кондора, що безупину ширяв над ними. Ці історичні триста миль неспокійного узбережжя так часто переходили з рук у руки, то до морських бродях, то до ворогуючих держав, то до несподівано повсталих змовників, що навряд чи знали, хоч раз на протязі століть, кого називати своїм законним правителем. Пісарро, Бальбоа, сер Френсіс Дрейк та Болівар зробили все, що змогли, аби приточити їх до християнського світу. Сер Джон Морган, Лафіт та інші прославлені задираки товкли і засипали їх ядрами в ім'я сатани. Гра триває і тепер. Правда, рушниці піратів замовкли. Але розбишака фотограф, що робить мініатюрні і збільшені знімки. Але турист із кодаком. І розвідники лагідної зграї «Пройди свідці!» відкрили цей берег і далі провадять ту саму справу. Крамарі з Німеччини, Франції, Сіцилії загрібають тепер на своїх прилавках гроші цієї країни. Знатні авантюристи товпляться в передпокоях тутешніх правителів з проектами залізниць та концесій. Маленькі опередкові народи бавляться урядами та інтригами, аж поки зненацька не з'явиться в морі велика мовчазна канонерка і не попередить їх, щоб вони не ламали своїх іграшок. Разом з усім цим приходить маленький чоловічок, шукач пригод з порожніми кишенями, що їх він прагне наповнити. Веселий тямущий ділок, новітній казковий принц з будильником у руках, яким куди легше, ніж сентиментальнішим поцілунком, можна збудити прекрасні тропіки від вікової дрімоти. Звичайно, він приносить із собою й трелисник, і гордо виставляє його поряд з бундючними пальмами це він витурив звідси Мельпомену й примусив комедію танцювати всяйви рампи південного хреста отже нам є про що розповісти можливо ця повість особливо припаде до вподоби негетьто розбірливому вухові моржа бо в ній справді можна знайти і шхуни й чоботи й сргуч і капустяні пальми, і президентів замість королів. Додайте до цього трохи кохання та змов. Щедро посипте цю мішанину тропічними доларами, зігрітими не так жарким сонцем, як гарячими долонями шукачів щастя. І ви можете вважати, що перед вами саме життя, Таке просто рикувати що й найбалакучіший із моржів натомився б, слухаючи його.